Like, I want to have fun every day when I leave, and... stuff for a logo. Or regular BK. It's going to be a lot now when we're at the end! Pogi. What do you know about Rögle? Um, oh, I know it's uh it's a an older club and it's been around a long time and um I know they have a great fan base. I've, you know, played in that building in both Elfsfenskin and the uh SOL and yeah. uh um, you know, they always have a good atmosphere. It's always tough to go in there and play. So, I'm uh very excited to join the green and uh a different shade of green and um and be a part of their club. Det där var ju Justin Puggy, inte Pogge, Linus Alin. Linus Alin finns alltså här vid min vänstra sida, vid min högra sida eller mot står Daniel Roth och vi stackar i rögle -podden. Och ni hörde alltså Justin Puggy, den nya målvakten i Rögle och frågan jag slänger ut omgående till er, vad är det för målvakt Rögle har köpt in? en målvakt som Breca Lite i Sverige Karl Skoga hade två fina säsonger i Färjestad minst att man ofta satt och tyckte att den stora långa täckande lurken var, var riktigt bra. Linus, ja, men en, en bevisat duktig målvakt på SHL-nivå, stabil, rutinerad eh, som säkert kan rädda en hel del poäng och rögle i vinter. Är det viktigt att Rögle gör den här Ska man kalla det för Rokaden redan? Ville är ju ute ur spel på obestämd tid och Justin Poggi ville ha ett kontrakt över hela säsongen. Det var inte aktuellt för honom att vara en hyresmålvakt. Nej, jag tycker de, de hade inget annat val. De satte sig i en omöjlig situation med, med Kolpaden som gick sönder och kriser som inte är redo eh, mer än att vara backup-målvakt. Så att... Eh, de var piskade att, att uh, gå tungt. Uh. Det blev en dyr säsong för dem på sidan, men uh, de hade inget val. Just när du pratar om Emil Kruse så backar jag tillbaka bandet till efter senaste matchen när jag skulle göra intervju med Emil Kruse. Han var helt förkrossad, alltså tog på sig allt själv och med gråten i halsen får man säga så kände jag bara av barmhärtighetsskäl att gå, jag ska inte stå här och, och ta de här jobbiga frågorna med dig ja, men, han, han har ju ingen erfarenhet överhuvudtaget, han stod några kvalmatch på i våras och då var han jätteduktig men då hade han ingenting att förlora det var bara roligt, halva laget var klara för andra klubbar nu har han ju där någonting det här är en helt ny nivå för honom. Det här, han, är inte, han är inte redo för att, att bära något lag på de här höjderna. Samtidigt så startar han ju bra i första derbyt Det kommer ju upp ett nytt derby snart. Men han började ju väldigt bra så det var ju förtroendegivande. Ja, absolut. Men sen har har varit som det har varit och han har bombarderats av, av skott... Då har han ju inte kunnat stå emot och inget ont om honom men det är ju precis som Daniel säger, han har inte varit redo för den här nivån och tanken var väl att han skulle skolas in och testa och avlasta och allt vad det nu heter men summa morum så måste man panikvarva in en målvakt efter tre omgångar så... Det säger sig själv att det är ett Samtidigt är det väl väl enkelt att göra det så att lägga allt på Emil Kruse här. Det var ju många andra som underpresterade senast också och har underpresterat under hela säsongen. Vi står inte här och hänger ut dem enskilt med namn. Nej, målvaktsposition är ju, är ju ofta svart och lovit på ett annat sätt. Jag menar, det är som Erik Granqvist sa som inte intervjuade igår, och Jag hade kunnat ta Henrik Lundqvist i mål. Han hade inte kunnat rädda de sidledsförflyttningarna och Sopat, insopade puckar i helt öppna mål såklart. Men det handlar, det handlar till syvende sist om att ett lag ska lita på en målvakt och det, det kan du liksom aldrig lura ett lag till att göra och jag tycker inte att, det har inte sett ut som i de två sista matcherna att laget har litat på honom Jag tänker mig så här också om utespelarna hade gjort det de bör göra i de här tre matcherna, då hade Emil Kruse fått en betydligt enklare resa in i sl -hockeyn in på den stora scenen, det hade kanske inte hållit det långsiktiga perspektivet ändå, men han hade ju aldrig varit så här utsatt Och han hade aldrig stått med tårar i ögonen med dig Mattias efter den intervjun, Nej. om han hade fått bättre hjälp. Nej, det är helt sant. Alltså, han har ju inte varit en av de sämsta spelarna. Han har ju snarare varit en av de bättre. Med tanke på att han var bäst i Malmö. Han har ju varit en av de bättre spelarna. Men det är inte en spelare som har presterat i det laget så här långt. Men målvaktspositionen är ju av den. Det liksom, en så stark symbolpost. Så att funkar, funkar inte den så måste man liksom åtgärda den. De andra kan väl sporta upp så Det är inte lika lätt med målvaktssidan. Men nu är ju det löst. Eller nästan löst då för att eh, vi kommer tillbaka och snackar om det derbyt som är på lördag och då är det ju Emil Kruse som kommer att stå för Justin Poggi kommer inte att vara här, han kommer inte att vara på plats. Men vi återkommer som sagt till det och tittar istället på övriga spelare som varit med om starten såklart och spelat in 3-17 i målskillnad och inga poäng. Vad säger ni? Eh, nej men man kan väl gå igenom den truppen och så kan man ställa sig frågan Hur många av, i, i det laget har liksom bidragit, hur många av dem har åkt med högre bröstkorg haft ett bra kroppsspråk, eh, sett ut och, och tyckte det var roligt att vara ute på isen eh. Men varför har det blivit så här? Varför, varför har man inte fått ihop spelet? Vad kan det bero på? Alla sitter och letar förklaringar nu? Ja, men dels är det, ju, det är ju delat på många olika fronter tycker jag. Dels är det ju naturligtvis ett tränarens Att spelarna ska vara förberedda inför en ny säsong. Sen tycker jag också att det handlar om vilka lag man har mött på försäsongen. Att man har mött Karlskrona och Örebro som på pappret är två av de svagare SHL-lagen. Istället för att ja, men möta de här Frölunda, HV, Växjö... Få sig rejäla genomköra och verkligen se var man står någonstans. Och man ska inte glömma också, vi har chattat om, om skador mycket de sista eh, säsongerna med det här laget. Men de hade många skador på viktiga spelare i fel lägen under försäsongen. Ja, och det tror jag också spelar in, men det, det ska inte spela in så pass mycket ändå såklart. Det ska inte kunna spela in att Oskar Möller får tre högkaratiga chanser i första bytet och gör mål på den tredje senast mot Skellefteå? Nej, jag, jag har skrivit det flera gånger och jag tycker det är den, den bestående intrycket att uh, Röglis är inte liksom, redo ut de ser inte färdiga ut uh, det är spelare som, som presterade på exakt den här nivån förra säsongen, men som är, är långt ifrån, det finns inte en spelare som uh, har knappt man kan leta en lagutställningen och tycka liksom att ja men Viding kör och, och någon annan. Liksom. Men då, det är en spelare som har varit borta nästan ett år. Liksom. Där finns eh, än så länge... Tränaren har inte lyckats göra laget redo och där är det knappt en spelare som har varit med så här långt. Brian Lurig ska göra mål. Han har inte gjort mål. Johan Matti Altonen ska göra mer än vad han gör. Och Ted Britten ska också absolut göra mer än vad han gör. Tre ledande spelare så måste gå före. Absolut. Uh, I mean, för mig känns det som Någon slags liksom, uh, Man kan ju man kan förlora De tre första matcherna Det de skulle kunna vara okej okay, För de har mött tre rätt bra lag Men så som det har sett ut Sättet som man har förlorat på Gör att liksom, alla varningsklockor ringer samtidigt uh, Det känns som att det är något som inte stämmer Tror ni att det finns en oro Innanför väggarna på Linda Redan nu eller är det ett lugn som, de, som finns där som de förmedlar utåt att det här blir bra? Ja, de, jobbar ju säkert, de jobbar ju såklart stenhårt för att vända förväntat men det är klart att det finns en oro. Det är klart att det finns, jag var också inne på det här från förra säsongen som eh, när man får den här starten inte är läkta. De rivs upp både bland supportrar och, och i laget så att eh, de har mycket att fundera på. Men kan det vara så att man har med sig att man förlorar så mycket förra säsongen också in i den här säsongen? Tveklöst. Att, att det, det blir jobbigt så fort man åker på ett baklängesmål vilket vi så både mot Malmö premiären och mot Mjora. Då Rögle öppnar bra. Eh, till och med i Mjora tog tag i taktpinnen i den matchen. Och sen så får de ett baklängesmål och så rasar allt. Kan det vara så att man är känslig för utgångar just för det som hände förra säsongen när man åkte runt och förlorade nästan? Hela grundsen. Samtidigt brukar man ju prata om att det är nytt år, nya förutsättningar, nya spelare. Det är definitivt en, en delvis ny trupp i Röglö. så Det borde inte ligga så mycket kvar från förra säsongen. Samtidigt som jag känner att om det här dyker upp så borde det finnas naturliga ledare som går in och liksom motar oligrind. Ta bort det, ställa undan det. Ska det vara så omöjligt, jag vet inte. Eller är det så att SOL rent av. Är en högre nivå, gjorde En nivå upp jämfört med i fjol? Att det är högre kvalitet. Jag vet att men jag är inne på det med självförtroende. Men det är klart, har du åkt runt hela hel säsongen och förlorat stort ett varje match och, och knappt liksom fått ordning på din egen produktion? Varför det kommer en sommar emellan så har man inte, går man inte in i säsongen med ett starkt självförtroende. Åtminstone om det börjar så som du har gjort. Jag är helt säker på att de ryggsäckarna från förra säsongen, blir ju snabbt liksom påfyllda igen. Det är klart att det är sitter, att man bär med sig det när, när det börjar så här. Samtidigt när man själv har spelat i olika idrotter så, när det är, en. jag kommer tillbaka till det, vi är inte riktigt överens här, en ny säsong så går man in och har väldigt god tro på sig själv och tänker att säsongen som var, det var en speciell säsong med, med alla skador och så vidare. Även om det inte hade varit det så tänker man att det som har varit har varit nu är nu. Jag vet inte. Jag tycker att Det är många nya spelare som har kommit in också som inte har det här bagaget som de. Jag, jag, jag tycker inte det ska behöva påverka så mycket. Nej, men om du har spelat 52 matcher och gjort kanske två mål och, och tre assist under hela den tiden så kommer den sommaren. Går man in i en ny säsong med någon slags eh, stort självförtroende då? Jag Nej, jag tänker att man det. är neutral och kanske till och med på plus sidan att nu får vi äntligen börja om. Att man har Motivation och den anledningen att nu kör vi på nytt, stryker det, sträcker över det gamla. Det är klart att, har man förlorat en massa så ja. Det kan man tänka tillbaka på nu när man har fått en knackig start. Och det tycker jag är mer oroväckande för att, har börjat illa, då kan de här hjärnspökerna komma. Och återvända snarare än att de fanns där från början under säsongen. Nej men det är väl det, vi, det, är väl det jag tänker att de har, spöken har återvänt. När man då får ett par tidiga lösningar så blir man ganska snabbt liten. Och... Hos Phone Hero byts tiotusentals batterier och skärmar på mobiler av alla märken och modeller. Sen testas mobilerna så att de fungerar som nya, förpackas snyggt och säljs med generös garanti upp till 40% billigare än nypris. Köp och sälj begagnade mobiler och surfplattor på phonehero.se När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentäten är det stjärn på pulsmätaren. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. Fem stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter i priser du kommer älska. Sök efter var du behöver på amazon.se idag. Och hamnar tillbaka där man kanske var för. Då är vi så. nog överens i alla fall. Kanske. Tråkigt. <laughs> tråkigt, mycket tråkigt. Men ändå så har det redan börjat ljuda runt omkring. Och folk vill byta ut folk. Och, eller folk vill byta ut tränare, sportchef, vad det nu kan vara. Anders Eldebrink, ska han sparkas eller ska han inte sparkas? För mig är det här en icke-fråga. Jag tycker att det är rent av löjligt att prata om det så här tidigt. Trots resultaten. Vad säger ni? Jag håller med dig. Jag tycker inte att han ska sparkas. Det har gått tre matcher. Eh, om de här förlusterna eh, hade kommit i omgång 14, 15, 16 istället så hade man pratat om ett rögle kanske i någon slags minikris eller i usel form, eh, eller något liknande. Eh, nu har de kommit till starten. Det blir väldigt påtagligt, synligt och eh, supportrarna som har gått... Och längtat att en, en hel sommar efter premiären och att det ska dra igång igen jag blir givetvis, om all rätta, oroliga när det ser ut så här. Men tre matcher är tre matcher. Jag tycker det är för tidigt. Och dessutom så tycker jag att man ska lägga till det att när, när ni supportrar som lyssnar på det här tänker att ah, det har börjat jättegilla. Ja men det kan alla skriva under på. Det har börjat jättegilla. Och så har man och säsongen i minne. Då tänker i alla fall jag att nej, vänta nu, jämför... Med säsongen 15-16 istället jag Drar ett streck över 16-17 För det är en säsong som aldrig kommer att komma tillbaka I form av skadeomfång Det går inte att jämföra med fjol säsongen tycker jag Man måste jämföra med eh, 15-16, den säsongen Så jag, jag vill ha ett bredare perspektiv Än att bara blicka tillbaka eh, På det som var i fjol man måste ju ställa sig frågan, är det, är det på grund av Anders Eldebrink som Rögle har öppnat så här dåligt? Är, det, är, det, är han en sådan belastning för Rögle att, att de har börjat på det här viset? Och det är han ju såklart inte. Han har ju ett väldigt tungt ansvar i, i det här och han är en del av detta. Men det är klart att man inte kan sparka honom efter tre matcher. det är, det blev löjligt. Masken gjorde ju till och med förändringar eh, sent i förra säsongen. att han tog in Patrik Ross och Roger Hansson och, och, och sparkade Magnus Bogen och Micke Gat. Alltså man har ju redan gjort förändringar. Ge dem lite tid. Okej, sen tycker jag att man ska ge de <gård> flesta tränarna i flesta klubbarna mer tid än vad de får. Det känns som en ganska ohållbar eh, marknad att jobba i, att hela tiden leva med sparka känslan över så jag gillar inte riktigt det där så att ge dem mer tid tycker jag uh, Ja, absolut uh, Nu har ju Elbring kontrakt två år till så det är väl en icke-fråga på fler sätt, de har helt enkelt inte råd att, att sparka honom Och det är som du säger Mattias de, de gjorde den här satsningen under säsongen när de sparkade Magnus Bryggen och Mikkel Gat, då tog de in Patrik Rås och Roger Hansson. Och så förlänger de kontraktet med eller Äldrebrink. Ett statement, nu kör vi på detta. Och sen bryta det efter tre matcher i en serie. Eh, men tränare med ett nytt kontrakt dessutom. Det, det finns ju inte på kartan. Man måste ge det mer tid. Och sen får vi se hur det ser ut efter ja men, tio omgångar. Och jag en ny podd då och prata om det. Om det ser lika illa ut. Va? Men nej, för tidigt. Men det, de, de måste vända på detta snabbt för att... Eh... Om man om man lever i den här bubblan så vet man att rulla detta så kommer en snöboll att börja rulla. De måste få stoppa detta och, och vända den här trenden, annars kommer de att få betydligt fler frågor om detta. Det jag tycker är mer intressant egentligen än frågan ska Anders Hjeldebrink sparkas eller inte är ju det ähm, Anders Masken Karlsson sportchefen sa till mig efter matchen mot Skellefteå när jag frågade är lagbygget rätt eller handlar det enbart om <skratt> mentala problem, ungefär så och han svarar det är en relevant fråga så där någonstans öppnade han för självkritik redan, masken då som jag upplevde det och det är väl någonstans där man kanske ska titta på har laget byggts rätt och det får vi ju anledningen återkomma till när vi har lite mer kött på benen Exakt. Det finns att rulla bort så här är ju säkert en, en faktorkedja eh, och det är, det är många fler faktorer än, än att att äldre inte tränar i alla fall så mycket kan man ju slå fast. Men däremot så är det rätt så intressant De, det är nog rätt så viktigt att sätta liksom alla fötter och tår rätt nu att kommunicera rätt att vara tydlig så till exempel, jag reagerar på efter och matchen efter första perioden där Elbrink säger tv att uh, det var ganska bra, det var liksom en av deras piggaste perioder. Och då står det liksom 0-4 efter 11 minuter och folk har gått hem. Uh, min inställning är att man kan tänka så, men man kan inte säga så när det står 0-4. För att då, då för, det, det, det är en provokation mot folk som har gått hem i protest. Och kanske även mot spelarna i laget. Uh, en spelare är inte lätt lurad. Nej, det kommer att bli otroligt viktigt vad de säger och vad de gör. Att de trycker på rätt knappar. och ja, det, det var bara kommer att bli mycket intressant att följa. Det handlar om att sätta alltså en kravbild där man faktiskt kan ta kliv i tabellen och göra lite resultat Jag menar och säga, säga det efter period 1-0-4. Det skickar en signal också att nej, men det var ganska okej. Bara vi skapar lite chanser så är det lugnt att vi, det går under med så mycket hårdraget. Och det är ju inte heller bra. Alltså 0-4 på hemmaplan efter 20 minuter. Då har man aldrig gjort en bra period. Ja, efter 10-57 eller vad? Ja, precis. Men det är klart att är inte han är inte nöjd med det. Liksom. Och alltså, hade vi pratat med honom så hade vi varit överens. Det handlar bara om hur man, hur man kommunicerar. Man kan inte säga så. Precis som att man inte kan hänga en, en, en spelare man kan tänka den tanken men du kan inte göra det i, i praktik vissa tankar måste stanna i huvudet det blir nog bäst så och att börja göra resultat ja, det har ju gått då mellan matchen senast till matchen som kommer från Skellefteå till Malmö en vecka så att Rögle har ju haft tid på sig att träna på saker och sätta fötter på plats, få in handlederna få in skåkningen, allt vad det kan vara, träna på detaljer. Var i skott vägen och så vidare och så vidare och så vidare. Nytt derby mot Malmö alltså och ja, poängen måste ju börja trilla in. hälst före än senare. Absolut, men det, om man tittar på Malmö Malmömatcherna nu som kommer så det handlar om små och första bytet sätt in bästa tekaren. Och någon som kan dumpa ner pucken och köra och dela ut en tackling i första bytet. Sänd en signal. såna grejer. Alltså jobba successivt. Spela Sarg ut istället för att konstatera till i egen zon. Håll enkelt. Och bygga på matchen. Istället för, att, istället för att landa i någon slags situation där man får ett tidigt mål i baken. Man... Tycker liksom att de här gamla skräckbilderna från tidigare matcher komma upp i huvudet igen. Alltså börja med de här elementärt enkla grejerna redan från första teckningen. För att kunna bygga vidare på det. Och när du säger det, sätt in någon som kan dumpa ner pucken. Så kommer jag oavkortat direkt att tänka på Mattias Från. Som ju kommer att vara tillbaka enligt vad masken har sagt till mig tidigare. Och det kan ju faktiskt betyda en del. För han är en sån, han dumpar ner och han kör. Ja framförallt så kommer jag in med någon slags, han har inte varit med i de här tre matcherna när de har torskat stort. Han var i superform inför SE-premiären när han gick sönder så han går in med någon slags rensad, rensad skalle här att han har inte varit med om det. Han tycker det är skitkul att vara tillbaka och gå in och köra och kan man bara få honom på rull så att säga då, då kan han säkert bidra dem jättemycket för dem. Men det handlar också om att då, då får väl Tobbe skärpa sig helt enkelt. Det är spelare som har var, var glödheten på försäsongen eh, som man inte har sett till så här långt. Alltså den individuella leveransen måste ju upp med rätt så mycket. Det är, det är, det är många som är, knappt har varit med. Så och för, och förlåt, Charlie Nej, men där Vi har ju pratat om Anders men, som i hans tränarroll men vi måste ju också prata om det individuella spelaransvaret. Absolut. I den här situationen, jag menar. Som... Ted, Ted, Ted Brytenic är kapten. Liksom. Han måste ju ta, ta ett jätteslass här. Jack Conley har varit med hundra gånger. Han måste ju ta tag i detta. Det är ju massor av spelare som måste ta tag i, i, i situationen och sig själva och börja leda laget. Det är ju än så länge mycket ont om spelare på den fronten. Mm. Ja, och så får man hoppas för Rögläs skull att Emil, och Emil Kruse själv inte minst att han inte kastar in första pucken han får på sig. Nej men Han är säkert bra vibbar från, från Malmö. Han var ju jätteduktig i premiären i Malmö och kan, kan liksom laget börja hjälpa honom så tar inte, inte han är någon belastning för detta. Absolut inte. Men det, är, det är ett lag som måste börja fungera och han, han, är, han är bara en 22 del i det laget. Sen tror jag att det hjälper Emil Kruse också att Rögle har gjort klart med en ny målvakt som Emil Kruse dessutom känner sedan tiden i Karlskoga. Eh, han kan nog känna en liten mental avslappning av det att det är liksom om man uttrycker det enkelt, hjälp på väg på det sättet att han kommer att få, få lite avlastning. Vad mer kan man göra? Vad mer kan eh, Ross, Hansson och Eldebrink då, göra? för förändringar. Kan man använda sig av mer fart och power och låta Daniel Sylvander få spela mer i en sån här match eller vad, ska man ändra i kedjor eller vad, vad, vad säger ni om ni skulle få leka tränare här? Ja, det har de väl pratat om själva. Det handlar väl om att hitta någon slags lugn. De, de är säkert och rotar överallt i alla förslagslådor och, och stirrar undan liksom. Det handlar väl bara om att sansa sig lite och komma ner i varv och börja hitta, framför, börja hitta smågre, hitta en kedja som funkar hitta ett backpars som levererar ett powerplay som funkar liksom. än så länge det är ingenting som har funkat så att um, det finns förbättringspotential mm. och som ni vet så hård bevakar vi på HD Rögle och Röglas alla matcher så vi kommer att ge er allt ni behöver från lördagens match Och därmed så Har väl vi tömt ut allting För den här gången Ja, första perioden Andra perioden är klar, det var första perioden förra veckan Ja Det kommer bli fler än tre perioder och förlängning Med den här podden, det kan vi lova redan nu Definitivt Ja, Tack så jättemycket för att ni var här Tack för att ni har lyssnat Inte minst Och på återhörande